دلود دغه داسه خدمتونه کوي چې دې په جنت ثوردن نه شو نو د داسه سړی په زړه پخارو کا کړش ارواح مسلمه دې حدیث روایت امام مسلم رحمه الله کوي دې ولنه بدنسي وړيا او خلک چې والدین کي پریشان وي او هغهي باځه والدین داسه پریشان وي بیا خير هزار قاعده مثلا را وایي د مور او پلار خيريب دې ذر قبل وي اود مور او پلار دعاوو دې ذر قبل وي وعنه جابر بن ابی ہُرائر رضی اللہ روایت ہے کہ ان رجلن پیش کے چھڑی قال اللہ عبدہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائے دی وی اے اللہ حبیبا ان للقراوہن رماس رشتہ دار بھی و یقتعون ایراث رکت کئی واحسن اعوذ داغی دا سر احسان کوم او اغی ماتر ویسیون ماتر بدسلوکی کن و احلم عنہم اعوذ صبر کوم او بردباری کوم داغی دتکالیف دا بارکی و یجحلون علی اغی دجحالک مظاہرک ایز ماتر فقال اللہ حبیب ورتو فرمائے لین کنت تما قلتا کچلیت له کثم گژډوی چت سيله رحلي ساتي او ته احسان کے اغل در سره بد صدوقي کئ او تو بردګاري کي اواغاي در سره ده جهالت مظاهر کئ نفق انما تصفهم الملل تاسو صفه پمانه لذي راضي د ترسي در لذکر کرکړي وَاِمَلْ وِلَكِيِّ تُوْدُوْا يُرُوتَ آوَ تُصِفْهُمْ نا مَعَنَا یعنی تبوِي چِدَئِ لَا پَخُلَةِ كِي گَرْمَ هِرَا چَئِ وَكَانَّمَا تُصِفْهُمُ الْمَلَّةِ تبوِي چِدَ پَخُلَةِ كِي گَرْمَ هِرَا چَئِ دُوِي تَا وَلَا اَذَالُمْ آَكَ مِنَ اللَّهِ ذُوحِيرٌ همیشہ وَيْتَا علیهم د دې مقابله کې ما دم تعالی خالق ترسو جتا مش په یک اکټکای کی اور سره جوړه هغه نا پوری کین او صدا اخلاق او خبره کې رواه مسلم مو د لمقص ذکر کېږي ته صفهم الملل وای ته صفهم په زمینه او کسر د سین محمدره محمد اغه حرف له وای چې ټکی پینی او فا پکی مشددره والمن ذا ففتح د م سره وتشديد اللام لام باندې شد ده وهو الرماد الحار دا گرم ويروتوي ایت انما تصئم هم الرماد الحار تو به چت خړې په ذیبان وهو تشبيهن و قسم ته تشبيه لما يلحقهم من الاسم دا هغه څه چې په پارې دې سره ګنا په وسیږي وي ما يل حق اكل الرماد الحار من الالم لك څنګه چې په وسیږي د پړون کې د ګرمو او سردو درد او تکلیف نه یو سره ګرم یلی خوري دا غلا تکلیف د دې کې دا موي چې څه دې ګنا نه پاک یو دای باندې ګنا راځي ولا شي على هذا المحسن او دسته ګنا په دې احسان تهونکی باندې لري تر احسان کوي لاثینالهم اسم اعظم لیکن رسیږي غیثلو ګنا په تقصيرهم په سبب د کوتا هې داویږي حق کی په بارد حق درک وي ویدهارهم العذالهم او دوجد دنقولو د تکلیف داوینه په دبانې وی تلوي نقصان رسی او د تلوي خیر د الله رب ال عزت طرف نه ملایوي انصر الله نور روایت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی او دا د هغه مبارک کفلین د الفاظ وروتي من حب ان يفسک له فی رزقه سوق کچره دا خبره اغل رفخی چې فراخی دی او کړی شي د لره پرېزت کې یا د وسره د ډیر فراخ رزق میلاوي وایا وینس او له فی یسری او رستواله دکړشی د تطا عمر دې دې کې نه زو عمر دې دراشي با برکت عمر دې شي نوره زت پس ډيري او عمر کې مبارکت پس رازي ويفعلي سل رحمَهُ دې دې سل رحم ساتي عمر به ډیر عمر دې دې له شيا با برکت لکذنی مخ په تکال دې هټول په خوب کې تیر شو پټې نه پډم نه ډونګا پتا شنو پجوارای دبل پا جنگولو تیر شدہ بی خیر عمر دے او یہ عمر آگا چلک دے کدیر دے قستا پی دے خبرو دا خیرت دلگی جوړه شو الله پی در نرازی شو دیتو با برکت عمر نو رزق او عمر کی برکت رازی په سبب دسل رحمی ومانا یونسو لو فی اثری ہی ای وخرو لو فی اجلی ہی و عمری چرستوال اکریشی دل را پا نیچی دے دے او په عمر دے دے ادا مولیماؤلی کری وئی تقدیر دو کس ملے یو تا تقدیری معلق وي دیم تا مبرم وئی مبرم آغا دے چاہیے کہ ردو بدل نراغی معلق وئی دا سوی رب العالمین یو کس بارکی لکیری کچھنے دے سل رحمی ساکی نو عمر بے دور و دیر ہوئی آو نو دا دیر والے بطیلی کمې وی بطی نسل رحمی سرا اللہ رب العزت و عمر کی زیادت راو دی وصل اللہ تعالیٰ عنه وہ بدوی انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت ہے قال وای دے خانہ او طلحہ وہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اکثر الانصار دیر زیارت پانچ سو روپیہ المدینہ تھی تو مدینہ منورہ مال و مال پہ اعتبار اور دا مال سو من نخلن کجری باغنے وکان احد و او ډیر محبوب د معلومو د دین الهی د دی صحابه تا بیرو حدا یو باب وکان مستقبل المسجد او د عام مسجد نبوی ته مخامخ وکان رسول الله صلی الله علیه و سلم یې اتلو ها الله حبیب بدی تور د نکیدو وَيَشْرَبُ مِمَّا أُنْسِخَ لِيَذُوقَ فِيهَا شِفَاءً طَيِّبًا طَاهِرَ صَافِيًا قَدِيُوبُرِ فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ هَرْ كَلَچرا نازل شُدا آیات مبارکہ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَيَحْسَبُ مِنْ شَيْءٍ رَّسِيرَ تَاسُو پنه کې کمال دا اردی چولګوې د هغه مال نشتا سور سر مینه او محبت ساتي له دوه فرمایل چې و انا حب مالی الیه بیروھا محبوب زما په مالو کې ماته بیروھا باغ ده و انها صدقه لله تعالی او د خیرات دې د فارغ رضا ده الله ارجو دې روحا زومیت د دې و ذخره ا او دديد یعنی جمع اكيدو دديده ذخیره کیدو عند الله تنز الله تعالی سبحانه فدعها یا رسول الله نو کی دبی باغ لد الله رسول ہے سو اراک الله تمه کی چلا تعالی خود نہ کھڑے سو چې تمه خو هي نو دديده ما دديده باغ د ملکیت او دری امالیت پاوې کو لگاوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته بهل یعنی واه وا زال کمالون دا خو والا مال زال کمالون راضقون او دا غټه والا مال غوندا الله حبیب دا غټه والا مال دوی ته وی چې پاغه د اخیریت فکر اوس اوسه تلشي وقد سمعتما قلت الله حبیب ورته ما اورید الله چې تاوه وان اوزو خدا مشور در قوم او دام خیال لین تجعلها فیل چه خلو دا تقسیم که دخپل اقفلوانو کو منسی فقال ابو طلح ابو طلح رضی اللہ عنو یفعلو لاللہ حبیبا زکوم دا سیادا اللہ رسول فقسمها ابو طلح لتقسیم که دیل رابو طلح رضی اللہ عنو فی اقاربیهی فقل اقفلوانو که وبنی عمیهی او دخپل ترف زامنو که متفقن علیهی و سابقه بیان ال الفاظی فی باب الانفاق مما یخف وہی 13ویں دے بیان دا مشکل ال الفاظی په باب دے انفاق کی مما یخف بشی کمسی سرل سڑی میلاوی وان عبد الله ابن عامر ابن الاس رضی اللہ عنہما دا الله ابن عامر ابن الاس رضی اللہ عنہما روایت سے قال فرمایا کبا رجل راغلو یو سره ویلا ال النبی صلی الله علیه و نبی علیہ السلام فقال فرمایلی ابا یو کان الحجرت والجهاد اذا الله حبیب صدر سبعات قوم په حجرت او جہاد حجرت, حجرت بم قوم جہاد بم قوم ابتغ الاجر عاوزن قوم اجر من الله تعالی الله نشیلوې فقال الله حبیب ورته هلک من والدیک آیا مورو پلار دشتا حلت من والدیکا احدن حین آیا استاق والدینو کی یوجو اندیر قال نعم بل کلاہما بلی اللہ حبیب دوار جو اندیر قال فتبتغی الاجر من اللہ تعالی وی اولت واجر با اللہ نشل نعم ف قالت خف تغ عجر من الله تعالوي تله عجر د الله د طرف ناغوي او قاله قاله پر عده واللی دی ېزو اپس دوا دی تلار شفه اح صحبت همما نو دغي سره خسيیتلي کې سره صحبتو کا تا پاار د حجرت سوابم دی او تا د پااره دجهات سواب د متفقړلی د د مسللم نوډلف د امامان الله او په یو وخت راغلي دي لهما د امام بخاری او د امام مسلم رحم الله ظفرجا راغلي یو سره پستاغن هو فیل جہاد ته الله د حبیب نه اجازه تو وخت د جہاد بارک کال الله حبیب ورته یایون والدا کا مورفلار دي جونږي یقال نه ام هغه فرمایل و آو کال الله حبیب ورته فرمایل فيهما فجاهد آغی اغي دوار و خدمت کا او دا دا سه وګانه لکه جهاد نو دا مور او بلار خدمت کول د دمر اجر دے لکه جهاد فی سبیل الله چکه لمور او بلار خدمتوم فرض دے او جهاد فی سبیل الله فرض دے وعنه عاده عبد الله ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت قال علی فرمای جن نبی علیہ السلام فرمائے دی لے سلوا پھر بالمکافی نہ احسان گون کے اسے رحمتی ساتھیوں کے چ دے ال بالمکافی دے دے احسان بدلے پر احسان سرکھ جائے واصل هاغا چاہتا وہی جسے رحمتی ساتھیوں مکافی هاغا چاہنا وہی تال چاہتا در کلو تو نہ صباح اور لکه اضل بدلوا ان خلق جاء يو سو لا يوسف بن صور كاي ولكن الواصله صله رحم ساتن كه الذي اعده اذا فتع رحمه شكل راه صله رحم كشي نوصلها ده اغه بيوس كاي يك اور استدار تعال صدر كاي ختم ولا ورك نذاه بدللا صله رحم دي لهي جغه پټكاي هغه د حطان خبري اغاتا سر غم کہ ان ناس تو ساتھ خوشالی کی مرغری رہے خدا رو باوجود کہ سکے سے الرحمی ساتھی مدید تو وای واسل او سے الرحمی ساتھن کے وقتو اتا تو فتحی رقاب سر رہے اور تو اثر اور رحمہ مرفود ہے وارہ رضی اللہ تعالی عنہ روم المومنین عائشه صدیقہ رضی اللہ انھا نے روایت اګوره دونکی هغه اعتراضونه فاطمه سول بازو اوقاتو کې بازي ضمان ثاني کوئی او یې رزق ورشته داری ساتم خو غي ما سره خبرې نه کوي زمونږ غاميونو زموږ عادل نور اغلې درا الله حبيب وي چې سره رحم ساتونکې دی له دوی چې اگر اږي او تزین د ا بدن شي هغه په هم کې ستات په اوسې کړې وتی کې ندی ته بدلوي تاسو پر دې چې تاسو کې نو خلق دا وته پوس لزی سله رحمی دیلو چې هغه پټ کوي او صداږي باوجود داږي د ساتلو کوشش کوي عائشی بی رضی الله عنها روایت لا فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الرحم معلقه بالعرش دارشتداری او سله رحمی رازون د عرش ترا او ګور ابیه شلګي وې تقولوا سله رحمی وې ما وصلی ما وصلنی الله چا چې زو ساتل او زمانه حاضر کو وصله الله نو اناده غثاره در رحمت معاملې خطوان او ومن خطوه علی خطوه الله او چا چې زکات کم نو رب العالمین یې غکټ دا او سره رحمت معاملې کې کټي داش پا او رز همیشه سر رحیمی د عرش راګونډ راو په دې ترتیب دعاګانه کوي متفقن علیه ام الام المؤمنین میمونہ بنت الحارث رضی اللہ عنہا ده ام المؤمنین میمونہ بنت الحارث رضی اللہ عنہا روایت ته انها عاققت ولیدۃ بیشک ابي ازادا کړی و یووینزا ولم تستاذن النبي صلی الله علیه وسلم او دې د الله حبيب صلى الله عليه واله و سلم اجازه تلو غوښته فلم ما كانا يومها يومها كل جورزدي الذي هاورز يدور عليه حفي شد الله حبيب با يدي رات لو پاوې تي رات لو عليه هادي باندې فيه پاغرز ته دي پخور کې ذکر الله د حبيب د شپې نمبرو خالص ندیو ور تو فرمایل اشعار ته یا رسول الله ساته پتشت الله حبیب دغه الله حبیب غیب دان نو عالم الغیب نو حاضر و ناظر نو ویله الله حبیب تعالی پتی مکرمین الله الله علیه الله علیه و رسول الله صلی الله و سلم ته پوز کرو قلتم اوی غلی دپما ته مور زما را بتون او زما دا واللی د چې دا راغې بتون یعنی توېتونفی معدي دا تم لري د سباره کې چې ما سرئ یعنی دا هپل ضرورت بانې دغلی ما سره چې شدی د غباره کې تم لريافاصللو مي نوزده د مور سره سے لرحمی او زور نسوار ک قال ان الله حبیب ورته فرمایئ نام آ سویدی سویدی امکی د مور سره د رحمت او سات وردی ک لا حمل کوئی ختم کو چې باوجود اعلان مدار سي او داس سي او داس سي او وردی وی ک دا وای چې مور په حالت د شرک کړه خدای الله حبیب دا بیا وای چې اگر چې راغی شرک په خپل ځای و كتب ور سره د مور ولای حق ساته تا اثر کې څومره احسانات کې غینوګه زکه خیر خیرات خیر خیرات کې فرضي او واجب ني دا په کافر او مشرکوم کې تولې تور سره سره رحمی شاته او دې سره چې احسان کولې شي متفقن عليه وقولها او دا وینا د دې بیوی چراغ بتن دې سمانا وا اي توا معتن تملري فيما باسكي عندي شي ما سر دي تسالوني شي مال شي غواړي وکیلت کانت امها من النسب وچاوې دي چې دا مور د نسب نوا وکيل من الرضاعه چاوې دي چې دا د حدود طرف نه مور وا هو صحیح هو الاول سيد اول خبر الجدي نسبی مور وا رضائی مور نو الا اعوذ بالله چه چا مور پلار بلار مشرکان او دي او پدوانه حقستا دیوې خدمت کړي کده کافر مشرک مور پلار بلار خدمت کو نو پاراز د قیامت به الله دې بدی بد اخلاقی باندې رانی سي دا شرک او کفر کوي د الله حق دې نو ستاسو والدین او عن زينب الثقفیه ويد زينب رضی الله عنها روایت ته امراه عبد الله بن مسعود رضی الله عنه شدادی بیوه دا عبد الله بن مسعود رضی الله عنه رضي الله عنه و عنہ قالت دا فرمایي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تش رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلي تصدقنا يا معاشر النساء خيراتنا کوي ا د زنانو ډلي ولو من حلی کننا سو كنور شوس منين داخل زیورات او قالي خيرات کوي قالك বিবি فرمای زینب رضی اللہ عنہ فرجعت الی عبد اللہ ابن مسعود زرا واپسم عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تفقلت له ما ورتوی انك رجلن مشکتی او سڑے خاون توئی خفیف ذات الیت خفیف ذات الیت معنی دارا چې کمزور غریب و رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم او رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قد امرانا بالصدقه منګ ته حکم کړ د صداقې او د خیرات نفاتی لا شلا الله حبیب تخاونت وای فسنهن تپوستیو کا فاین کان ذالکا لو دا یج او انمی چې کافکیږي زمانه زما خیرات پتا ذوب تعالی ورکو وا الا شربتها الی غیرکم او کدا سنین ذوب ورکم دا تاسو نه علاوه بل دته ساهو عجیب شان فقال عبد الله عبد الله رضی الله عن قرب الی تی انت خپل لاله شان او تاسو پیوکا چې زما د اخر خیرات او صدقه دا په خاوون کیږي کنا او د جمهور بنزبانه نفلی صدقه ويفن تلقت ظلام فدا برات من الانصار لچمیوکت ناساتیوزنال العام سو او نبواب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله د حبیب و دروازہ کے ناس کا د دا حجر مبارک سره او حاجتی حاجتو خا حاجتی حاجتو خا دا اغی حاجتن زماد حاجتو ہوتے ہو اغیم دا سی تفوشکو لگو را دا اغیم دا تاوی زنانہ بھی خوادق پھیجنی دروازہ نتا کئی چل اللہ حبیب و پخکل روزن بیا و تفوشکو بیگی پہمرا دینن خلق و آداب سو رضیل شنیدہ تالیبان غرمہ خوب نو غرمه اوکه سوک نه سوک راشه نو دروازه نه دوی ټول له خوبه وباس پس غریبانانه اندازې کوي چې نور دی اوکه سلیخ ولا کوي نو نه شو کوي د نو دا یې نه معاشره کې آداب ختم شول زنانه ناز کی وی او دروازه نه ټکې ځکه قران شریف کې آیات راغله لري چې ولو انهم صبروا حتا تخرج اليهم لکان خیر لهم وې حبیبتا سول د اوازونو په زيد دروازه ټکول په زيد چې صحابی یا صحابیه چی نه وتا سو په خپل روزیدا لړې غوړه خبره رخ او دا یاد بلان دي علماوی کلی شي دا شان د علماونه چې تاغل تکلیف ورکه او کله وي خفقې کا مده خوبه مې وستې نو ته چې هغه د خوبه باسه قبول وخرا شاده مسلې ټکوز کې هدي و جنا بیې دوی دا ډېر نقصانی شي حاجتی حاجتوها وې زماده حاجت غنتی داري حاجتومو وکانه رسول الله صلی الله علیه وسلم او رسول الله صلی الله علیه وسلم قد القیت علیہ المحافتو طاغی کی الله یو هیبت چولیو الله در حبیب لوي شانو او یو له هیبت الله چولیو اسمرت تقوا وی پرزګاری او څومره ده چانه تمنی امید چانه لالشني کړي په باور نو بیا هيबत دي د بازو نماو نه منقوله اي وي ک چې د دین وجه نه وي دي او عام خبره قدر نه نه وي کړي په دین ضرورت نه وي نو تمه امید هو سکے د الله سبحانه و تعالی چې د چا سره مو د سر خبره قدر نه نه وي کړي کدا ديوی ضرورت نه نو چې کله خوف الهي دې دا الله در رسول کاویداري او دشانه ستمه لال شو مه نو نبي اجازه هیبت وی کذ القیت علیہ المحابتو فخرج علينا بلال لوی مون ته بلال لذی الله وروتو دخدمتنا فقلنا له مون غاته ایت رسول الرسول الله صلی الله علیه وسلم لا رسول الله رسول صلی الله علیه وسلم تفاخبره نو خبر ور نو ور کانه امراتین بالباب یو ذکره په دروازه کې ولاړی تسئله نه کا او قربان ثاند سمسلی ته پوس کوي اته ذو صدقه تو انهما على ازواجهما کافی کی خیر خیرات د دې دوارونو د دې په خوند په خوندانونو خیر خیرات خوندان لورکولش والا ایتام من فی حجورهما او یتیمانان چې د دې په جولو کې دیو پروریش کړي نو په دغه یې دی خیر او دای سیر خیرات کی ولا تخبره بلال رضی الله عنه لویدا فورثنه دا خبر مو ورکو الله حبیب تمناح نو چې مو سوکيو ځکه الله حبیب علف الغیب د حاضر نه ګرداد دروازین اپه لناستی نن تیر د کوهات نه پد رکه د بالغ د لاندې او ځان کې د ډری تعویز ورته پپی خور کې نیمانم دیوالی مالم سی لټکی او دی ویرا ثاوی زیرال رويست وی ولات تخبره من نحن خبر موار کاوي چون سوقو فدخل بلال نوردن نشو بلال الذي الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم عارف فساله نو تفوشتيو فقال له رسول الله صلى الله عليه واله وسلم منهما دا چې مصلې ته پوس کوي دروازه کې ناشې څوک لري قال امرات من الانصار بلال رضی الله انورته ویو خدام شوار یو زنانہ دا وزینب او غلبو کې زینب دا دا الله رسول صلی الله علیه وسلم ورته وی ايو الزيانبه هي مدینه منوره ته خدای زینب نوواله زنانہ دی, دی دی دا هغه غنو شه زی کې کما یا ولا قال الله ویدار عبد الله ابن رضی اللہ عنہ بھی ویدار اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل لہما اجرار دئی چی پخپل یتیمانانو بچو او پخپل خاوندانو خیرات کوي دئی له دعا جوړنه باندې الله ور کوي اجر القرابتی و اجر یو اجر درشتدارایو د قرابت سے او بل اجر د خیر او خیرات دیو جنا ستا غریب رشتدار دے و غریب لے ناغل چت زکاة ورکی نو دو سواب شو یو سل رحمی او دویم زکاة دا سنور ناغین ایلاو نفلی خیرات تے نو دا چخپل لورکی نو پاغی دو اجن نبلا بیگی متفقن علیه صلی اللہ سفیان سخر ابن حرب رضی اللہ عنہ بابی صفیان سخر ابن حرب رضی اللہ عنہون روایت تے فی حدیثیت وویلی پاہ حدیث اگت کی فی قصت حرقل فقسید حرقل کی حرقل چکل آغا خوب لیدلیو لکتا سلوستیر شن نو بیوی تا سو بوری چی دمکیمو دم کررمیو دا عربو سخلق خوزما پده ملکی دشتا نو ابو سفیان بڑا ورځو کې لارو تجارتمان نو خادمانو فوج او پولیس ورته دی راوستل نو دی عربیان لهو چې تاسو کې کبي اور شړې نبي عليه السلام ته په نصب کې دي نو ورته ویل شو ابو سفیان د نبي عليه السلام په تر ګرانو کې نو د دې غمبر بارا کې درنه ست پوښونو کوم وان رو خلکلې کې دروغ وې تاسو دری غوي وای ور دروغ داسي کافر و ناروا غنن چې ابو سفیان په حالت کې کفر کې دروغ نوي انه هرکل قال نبي سفیان هرک ابو سفيان ته فما ذا يا امركم به سشي دې چ حکم کوي تاسو لپاره واني ان النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه السلام تا پیغمبر چراغ او د نبوت داوي کړې نو دې تاسو له څه حکم کوي قال ابو سفيان وی قلت ماوي يقول لا پیغمبر وی اعبد الله وحده عبادت او بندګيو کوي د الله وحده اکیوازي الله يوازي د عبادت او د بندګي حقدار دي ولا تشريكو به شيئا او مشرک وی د الله سره شي ونا دکا انسانان پیریان ملائک وطرکو او پریگ دی ماہ غبی دینی یکولو آباؤکو چستا صدا مشرانی وائی یو خرات دا حکم کئی وی امرنا بسولا او حکم کئی منت دا مز وصفیدق یو منت حکم کئی چی رشتیاو آئی والعفاق دا پاک دا حکم کئ چې د پاک نه یو د حیا جو انت وروي وسلته او منتقدس د رحمه حکم کوي شیخ خپل ولی ساته متفق علیه صدیق د حدیث په دې مناسبت سره ذکر کو چې سید البشر راغله دې د فارره چې د سره رحمه حکم ستا تا خپل له سار اشتدار نه علاوه سره رحمی ساته اگر قائد سره کټکې او وکاله چې اخرت او د قبر یو فکر جوړوي نو بیا کته سر رشتہ زیاتیم کوي او ته بیره کوم زیاتیم کوي خو زما د الله حکم سره د دې دې سوچ و وی وی خبر اساني کوي کوي سره خپل حقوق له ګوري او د بل حق له اکثر مونږ وان زما حق زا یا کوي فلانه زما حق زا کوي وی دې نه سره له ګوري دې نه ګوري چې د څه حقوق دې کفو <سوقد> دغه حقوق ادا کینو خدادادی کی او تنا دغه کینو غرم الله لاغه تاسو کوي خو دې دې دوالیدو درشتدارو د نور مسلمانانو حقوق پوره کوي متفقن علی وا نبی زر رضی الله عنه আবু ذر رضی الله عنه نو روایت ده یې فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي دي انکم ستختهون ارض ويذر دي چيتاس وفات حقيه وزمکا يوزكم في حلقي راتو نپاوي کي ذکر کولي بشي پاوي کي او کي رات مې يعني عقب السوي يو ذکر کوليش وفي رواتين يو روات كده سراغ فَتَفْتَحُونَ مِصْرَ عَذْرِ دِجْتَا صُبَا يَوْمَ صَرْفَتْ حَكَي وَهِيَ أَرْضٌ أَعْلَغَزْمَكَ دَا يِسَمَّا فِيهَا الْخِيَرَاتُ أَعْلَغَزْمَكَ دَا چِ باغِي كِ عام استعمال ذخيرات خيرات نومباي فَاسْتَوْشُوا بِأَهْلِهَا خَيْرًا نُويْتَاسُ وَصِيَّتُ زَمَا تابیدو سیزون کو بارک د خیر فان لنهم زمتن و رحمان فان لنهم زمتن اغیدا طارا یعنی معاهده احد و رحمان او رشتہ داری دا و فی روایتن فی روایت تراغلی فاذا استطح نفاع سنو ال الها نتاسو احسان کوي ال الها داږي او سیدن کو سره خصلوق کوي فان لهم ذمته دا داغیده 파ره مون سره معاہددا و رحم نو داغی خپل ولی دا, دا, دا او قال ذمته و شهر او داغی ز مون سره رشتہ داری دا علماو لیکلي و يرحیم اللتی لهم اغا خپل ولي هغه چې دغې خن کو د پا نو کو نو هاجرا ام اسماعیل صلی الله علیه وسلم منهم هاجر بیبی چې د اسماعیل علیه الصلاه والسلام مور ونندار اوی دا چون کېدل الله الحبيب پني کلو قرات لا نبی رحمه السلام بن اسماعیلو کې نو د مصر نو ودا د مصر باندې چې حضرت ابراهيم عليه السلام دی ردو نو په د فرعون د نیکو بادشاہي او عوامدا غبيبي دی حرمتي کړي واغه الله ساتلی وا بیا ورته بادشاہ او وینځو باز خپل لوري ورته فت وفد ور کړوا ندا شو کو د حاضرې بيوا نو ګور د الله حبيب سومر لړ لن سب خیال ساتلو نو مصر چې کله فتح باغي کیو زی وای چغی توقیرات وای نو غره دا خلکو سره رشتہ داری د دا احسانات پکوی دا الله دا حبیب دا سمر لره نه سب جوړی او بان وی و قون ماریه ام ابراهیم ابن رسول الله صلی الله علیه وسلم منهم و کوئی چیز خرګینی دارا چې ماریه خدیه رضی الله تعالی عنها چې دا د حضرت ابراهیم موروا یا هغه بچي او در رسول الله صلی الله وسلم د 10 دقیقو کا صحابي ورته د علاقه کوم فتح کا نو دغه کې ګور زماس څرګندې دا د رشتہداري لحاظ بکوي احسانات نور سره کوي د تا تر تفیدا الله حبيب الرسول الره الذي نسبنو دغه خیال ساتلو حدیث کې راغلي کلا غزوې هونين جو شو د هغه دې قیديان نیولې شو نوی شفارت نوی شفارت کرا لیو زنانیم راوستا نبی علیہ السلام جیغا زنانو کتا نو سادر مبارک زرخ پل راواؤستو ورک او گوڑولو آغا غیب سادر کینو دا نو خلقوی لا صوب تا دا آغا حلیم چې چی دا, دا دا دا حوازنو نوا عوض نبی علیہ السلام تراوستا جی داستاو آلیدت عوض اللہ حبیبی دیر اکرامو سادر ولو گوڑولو پا غیب کینو لک در الله حبيب درشته دخل ولئی دم را خیال ولہاس ساتلو نزدیک اندا وی ګر کلور نصاب دی ده او چر تلر رشتہ دی دا دغه لحاظ کول داد دا سید البشر صلی الله علیه وسلم سنت طریقہ دا وان ویوره رضی الله عنه دا بوو رضی الله عنه نو روایت ده قالے فرمای لم ما نزلت هذه الايه ار <القلت> کله جدا آیا سی مبارک را نازل شو وانذر عشیرتک الاقربین شلاوی او یا رواه حبیبا وغفل فلوان چتا تنزی ندع رسول الله صلی الله علیه وسلم قریش نبی علیہ السلام قریش او غخت نفجتمو غیر اج مشور فعم و رض اللہ حبیب دع عام و عام و خاص و خاص و قبولون مواوس ور امام دلته وای چې ګوره رشتہ داری دام ده زنی وختا سره مال دې یاد الله څخه خدمت خدای پهلوان وکي خواږی په شرک مختلا دي نو مساله توحید ورته بیانې باځه سره مور او پلار داغی علاج کوا واغی له ګرمۍ او سرډۍ فکر کوا خدای عقيدي خبر ورته نه کوي یا باځه رشتہ دار خیر خیرات او قسمت هدیو تو فیور کې خدا غوید بی دینې غم نه کې لوی فکر خدا دې خدا غوید قبر او اخرت فکر وکړه فعم وخص دعام و خاص قبولونونه واغسل وقاله یا بنی عبد شمس تا یو قبیلا وا یا بنی قاب ابن لؤیل یو یو قبیلې نومي غستو ان خيزوا انفسکم من النار زانونا بچایې اورنه یا بنی مرای انقضو زانونا بچ کئی, کئی انفسکم زانونا من النار دورنا یا بني عبد مناف انقضو انفسکم من النار یوی قبلی نمی غستو یا بني حاشم یا بني حاشم اے بني حاشم و انفسکم من النار بچ کئی زانونا دورنا اور نفس بچ کی دل لی ایمان او پنیک او آمان یا بني عبد المطلع اے بنی عبدالمطلب ابن فزوان پھسا کم مین النار جا نور نہ بچ گئی یا فاطمہ ان کی جی نفس اے فاطمی رضی اللہ عنہا جان بچ کدور نہ فین لی عملیک من اللہ شیء ال زگور مالک نیم تاسو ته پاره دا عذاب ده اللہ نشین زرب کده اللہ دا قانون دلان دیرا لے ندامو ای چ سمگا د نبی علیہ السلام سره خپل ولی او مداردا غیر ان ان رحمان دا غو مرادا چې تاسو سره رشتہ داري دا او صاحب اللها د بلالها زرد چې زبد اغي لحاظ وکوم صلی رحمین اخو الولید انګره که اخپل دې او العیاذ بالله په حالت کفر کېنده مداغد اخپل الیخ یال بصاته صاحب اللها ببلالها زرد چې زبد اغي خیال ساتم صاحب اللها ببلالها زر دې چې زر اغې لحاظ بساتم ابي <او بی> بلال حقو <لحاق قولو> الله صلى الله عليه وسلم دعوي په فتحي د باي ثانيه سره وي او پکصري سره وي والبلال الماء البلالتن کي لنواليتوي او معنا د حديث سره ساسلوها زبره سره ساتم یعنی شب بحقطيعتها با بالحراره وہی مشابيك د سره رحمي کټکول د حرارت, و دا چدا یعنی دا دا حرارت مڑکی و او د ګرمۍ سره ا بالما بالماء چې دا یعنی زیاته حرارت مرچي کې پوري باندې وهذه تبرد بالثلج او د یخې په ثلره رمۍ سره دلال الله حبيب پدې کې تشبيه غوته ذکر کا د ابي عبد الله عمرو بن العاص رضی الله عنهما روایت ده قال یې فرمای سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارت مالا الله دا حبیبنا دا خبرہ او چې په چپسری ہو الفاظو کیو فرمائے لا غیر اصر ان پپٹے نوی داغی اعلان کولو سرگنوال کولو یا قولوی ان آل بنی فلان بے شک آل ببنی فلان لیسو بی اولیائی دا زمان قریب ندیو زمان یعنی دوستان ندیو انما ولی الله بے شک دوز زمان اللہ لے وسواله المومنین اغنه کان در مومنانو ولا تلهم رحمن ابو الله ببلاله چون کی غیر کافر ودا ور زما یعنی دوستان دې ذکر کوي شرک او کفر دې ها سره رحمش تا نداغ لحاظ بساتم ندام درته چيو ديني دوستي د ظلم محبت یا سری تا ناقیده خلاف دا تا نه نظریه خلاف دا سوال پیاتی جس طرح د زره محبت دا غظ ظاهری تعلق ظاهری رشتداری دا بدا غصر ساته ظاهری همدردی وستا دا غصرای مصلی الله او خالد ابن زید الانصاری رضی الله عنه دا بیزه خالد ابن زید الانصاری رضی الله عنه ن روایت ده تین سو تین تیس نمبر حدیث تے چه انا رجولن بیشکی و سڑے یو صحابی قال آغا فرمائی رسول اللہ اید اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی ما تخبرداری راکب عمل پی اداس عمل یدخلنی الجنہ چه ما دن کیا جنت تا آغا عمل دو جن جنت تا شو شک ویباعدنی من النار او مالری کی د اور د جهنم نا تا صحابو لې شان وې دا سيمن راته خيا تا الله حبيب چې جنت ته په ور دن شمو فقال النبی صلی الله علیه و سلم نبی علیہ الصلات والسلام ورته فرمایلی و ته اعوذ بالله د یو الله عبادت او بندگی کوا ولا تشرک به شی ان ولا تشرک به شی او مشری کو د دی الله تعالی سره شه اے شه مشری کو نو عام نه اسمان زمتا نور اس کوګمې انسانات پیریان ملائک وني غټه ای شه ور سره مشری کو و, و توقیم الصلاه او پابندی کو په مزبان و, و توت الزکات او ورکو زکات واتهل الرحیم او سل رحم ساته له حدیث دي د پارا ذکر کو تون کي د باپ کي د سلرحمي مسائل سلرحمي ساته واته سلرحم او سلرحمي ساته دی وجهنه ګور خپل خپل وانو سره خپل ولي ساتل ورته عام او سره دایو ګناه عام شه چې بسدار چا خپل منس کې دښمنه ای دی سلرحم او دا خو زمغه او رشتدار دی او داغه په سدره ما دا سول ویختي دا او خال له لسلهمنا ادا را سم دي روايه ده په دره مکی ونی په سول ویختي کې ونی په کال کې ونی په اورس کې ونی په میلاد کې ونی باقې شریعت مطابق چې کوم سره رحميدا ماغه وسات متفق علیه وعن سلمان ابن عامر رضی الله عنه سلمان ابن عامر رضی الله عنه روایت ته نوبی سلاتو السلام و عقاله فرمالیدي اذا افاره هدو کوم کله چې رو جتهی په تاسو کېفا یفت على تمه نو پهجرور د ما ت فله برتون دبان رو جمع تول دا براک او دام راغلی چې دا د دریددي وي پنځدي وي ویوي دا سنا ت کو ف يجب تمران ک چرینی منې کجلې فالما هو نفوودی ماتکی فإنه طهور داوبوب یعنی یو پاکیزه شیره وقال عن الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایل اصدقۃ علی المسکین صدقۃ خیر خیرات او غریب باندې صدقۃ خیرات وعلا ذی الرحم او خواوند خپل د سيزونه ته جوړ شول وا صلیتون یو صدقه شو وا بلسه له رحمیش وا اے خیر خیرات تے زکات کی پردی تو ورکے نو سر خیرات شو او کوстаў پخلوانو کی د زکات او د خیرات مستحق غریب ده نو دعا جنونه شریو صلی له رحمیش وا یو صلی له رحمیش او یو د خیرات ثواب چو ګوره او عام اکثر افراط او تفرید کی بعضو فرق پروانو ل بالکل نو ور کی ابر <تصفح> لمخیال رس پرذون خير خيرات وركيف خفل له وركيف نو دباځي دا خلق داد دا غي چې خفل له وركيف پر دې مړکیږي نو یې نه را خفل باندې ثواب ډېر دین دي ته افراط او تفرید وایي خفل له ورکه خدا مقصد نه و چې پخپل ثواب ډېر دین که پر دې مړکیږي نو توايږي چې خفل له ورکو مو پر دې دې نه ورکو ند خفل حق مخ دی داغه حق ادا کاو بل مسكين د بل فقير او محتاج تمګورا رواه ترمیزی وقال حدیث حسن وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما دعبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نا روایت تے قال وائده کانت تحتی امرات زماد نکاد لاندی و خزوا او کنتو حبوها او زماد آغیسر محبت وکان عمر او ویوز ما والد محترم عمر رضی اللہ عنہ یک رہا چیدہ خبر بددن فقالني ماتهتې قهديته تلاقوررکه فاضتون نوما انکارو په تلاق م نوور کولو نومررضي الله هو نوبيې السلام ت راغې فااط مرو رض اللله ه النبي سله ل لم ممر رض اللله نبي د سلام تراغې فضا کار رغا ل ک لهو نو د الله حبيتي دا خبرزي کرد ک چې ګور د لما دا چې د خذله تلااف الله عليه لم ول قه تلاکولو اورو مسئلہ دا ستا کدا چې خپل اردا سی وی عمر رضی اللہ نو د عمر رضی اللہ عنہ په خپل ار کې خبره کوي نو وحق خبره شي نو بیا داسې بچي طلاق ورکي و انکم مثال پتور یو ناپوه حوالت او اشد شداغد زوید خزی دون ګور سره نه لګي او دی وی طلاق ورته نو دی به ترغه طلاق نو ور کوي چې ترسو پوری یو دیندارا او دی یو با عمل عالم دا غنه تاسو نې کړې چې زماد والد خما ته د حضرت طلاق حکم کوي ماته د شریعت څخه حکم نه نو کاغې کې د شریعت وای چې ور کنبای خپل خبره و او خپلار پیسې پوروا نه نو دا وې د ګناه خبره ده نو د مور خپلار خبره به په ګناه کې نه مالي په خبره ورسې نه کو نه ده سره چون چې عمر رضی الله نو عمر رضی الله دا غې غنتی عظیم شخصیت چې بچی لوي چې د حضرت طلاق ورکا نو باغی کې خامخا شرم څخه نقصان و او کيو نا پوها یا یو پوها والدم ده او بچه تنگرهږي ربا یا خجلت طلاق ورکا نو ترغيب اغه طلاق نو ور کوي تر سوچ يغه د یو باسند عالم نا قاضي مفتي نه فتوا نظر اوري رواه ابو داوود و ترمذي رحمه الله وقال حديث حسن صحيح صلی اللہ تعالیٰ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ دا حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ روایت تے ان رجلن اتاہو چیو سڑے راغل عدتا فقالا نفرمائلیو ان لیم راتن بیشک زما یو بیبیدہ و ان امی حو بیشک والدز ما تأمرنی ما تحکم تے بیت ولافه ها داږي په تلاقول د زوی سو کب ورداوس د مسلې خطو غاړي دی او لوی صحابین فقال اي ورته فرمایل چې ماوري دلی دا رسول الله صلى الله عليه وسلم نه یقولو چې فرمایل الوالد والد او وسط ابواب الجنه دا هغه درمیاني ده د دروازو د جنت یعنی والدا والدا ذات جنت پر دروازوں کی اغب ترینہ او درمیانی دروازہ ظن شیطان ویکچرے فقدی نفاعدہ دا دروازہ ضائع تھا فاذ الباب ضائع تھا دا دروازہ او احفظه یاد دی حفاظت کا ارواح ترمذی و قال حدیث حسن صحیح و ثم مسللہ والدین بجاننے حق وی او غی د خرید طلاق حکم کئ او یو عالم دینم متقی پرزگار فتوی ور کی نو د مورفلار خبر منل پکار دی او کفاعت خبروانه وی طلاق ور دا بیا امورفلار د نافرمانی حکم کئ او د الله پنا فرمانی کی وی د مورفلار خبر به منن لینی شي نا به منن وانل براعد نعاذ اب رضی اللہ عنہما نبر راج نے عزد رضی اللہ عنہمانا روایت پر چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قالا فرمائے لگی او کل دا سوی دی شریعت دو حکم پتی نو زندگی پی آسانا شی نا مسئلہ راب چی کچری مثال پتور مانی دی او شری بی بی داغد و والدین او صرف آخی خدمت کئی او دے مورو پلاردین او خخا او باز اوقات او کی کرنے کئی نچون کی شریعت کی پائی لازم نرے نوستا خدمت الله پچا فرس پر لازم کړي نه د استاد بلا بيزائر نو کله کېو شريعت دي شريعت د فاتبي نو بیا کور ثرواني غينا کم سال په تور د صرفا خدمت کولو دعاو ورته کوي په منځلي د والدينو حکني کولو نو دای خدمت په سفر واجب نه دي د دې لوی نه چې کور یو شړې ذکا کوي والدين دی نو دی بشي دي به خدمتم کوي په هر قسمه فرض دي فباغه باندې په کوله فخه خبره او کني نباجي کور نه دي وزن رواني دي حالا الحالته بمنزلۃ الام بر عبد عازب رضی الله عنه روایت کې چې نبی رحمه السلام فرمایلي چې ترور یعنی د مور خور په منزلی د مور دا د دې د مور اونتی عزت احترام بکه الحالته منزلت الام <laughs> روحه ترمذی یو وقال حدیث صحیح امام ترمذی فرمایلی دا حدیث صحیحه مصنف رحمت الله علیه وتروی فی الباب ی احادیث کثیرۃن پدې باب کې احادیث ډېر دي دی فی صحیح مشہورۃ المشهور دي منها حدیث واصحاب الغار د دی دینه هغه حدیث دا آغا غار والو د نشغدری والو په غار کې بنشي نو ګره دا غی د اخلاصي وجه سوچیو په کومور او فلا خدمت کډو نو دنیا کم د مور او پلار د خدمت د وجدا سره د پریشانو د تکالیف عنا الله ساتي واحديثه جريج ته جريج حديث در لپيسو هغه په هاتو کومور ولا خيريو کی نوور د مور هزار په ولېږو وقت سبقات اذوالا حديث نو کيتير شي واحديثه مشهوراتم في صحيح او نور ډېر حديث دي مشهور پسي کې وای حذف ما پریخی مافري کي دي اختصارن دوجله اختصارنا و من اهم ح عمرب بسا وي دا غډې رحمو د دی حدي د عاممرب عمرصروي الله هو دطویل چې غ ډیرروګ دی مشتمل چېغه مشتمل ل ال جمین کرت پډیر جلو من قوعدد د اسلام د قوعد د اسلام نووااد دي او دادا به داغ وسه او زر د چې د حیث ذکر کوم به تمامی هی تول انشاه الله تعات الله فه فی باب الرجاء فباب دو امید کی سړې بل الله ز رحمت امید ساتي قال فيه وی فرمایلیږي دغه کې داخل تو علی النبي صلی الله علیه وسلم وی زدن نشو او نبی علیہ السلام باندې مقام کرمکه یعنی فی اول النبوهه داف اولنی وقب النبوهت نو وی نبی, نبی دا الله حبیب ته نبوت او <تصفح> فقلت له وما فرمایدی نبی علیہ السلام تمامنت اللہ ابھی بتا سو کہ قال نبی وزاد الله نبی فقلت وما نبی وایما ہو پی جنن ماوی قال الله تعالى زرا لي غليم تعالا شويره فقلت به يشي ما او فرمایل چې پکم شی تا سورا لي غليه دې شي ان ارسلک پکم يشي رالي غليه تاسو قال الله حبيبي ارسلني بسيله الارحام زال لارا لي غريم چې سيله رحمی وساتاي کټکاوي بينوا کا سره له اوسان او زير علي غليم چې دابو ځان دابو ما تاوي د کوم شی عبادت چې ما सेवा د الله لکېږي نو دا ختموي و ان یوحد الله او دا چی الله اې کی आवाज او او لا یش رکوي شی نو شي شری کولر الله سره څه شی وا ذکر تمام الحديث او بيتو الحديث ذکر کو والله اعلم و اي الله باب تحریم العقوقی و قجیعت الرحیم باب دیفع بیان دیدی که جن مورو پلار نافرمانی حرام دا او سل رحمی کٹ کول حرام دی یعنی دم مورو پلار نافرمانیم پلوی گناہنو کی لوی گناہ را او سل رحمی او خلولی کٹ کولم لوی گناہ را قال الله تعالی فرمایلی دی الله تعالی شډوی دی فهل عسیتم نو عانیذ دی ای تاسو ان تولیتو ده ان تولیتو یو معنا خدا وا کچری تاسو مشران جوړ شوی او هاتمان جوړ شوی انت شډو فیل ارضی فساد بخور کای او فساد د رسول صلی وتقطعوا ارحامکم او كتب گئی تاسو خپل ولې تاسو <تَعصُحْ> بیا فرمایي چې راکم خلق دای پلاس کی مشریم دا حکومتم نه او بیام پزمکه کې فساد کوي او سره رحمی کټ کوي د دې ټول مبارک وي اولائک الذین لعنهم الله دا هغه خلک دی چې پلان کړي دي دی الله اولانت معنا سره الله ده رحمت نه لری کړی نو چې ده الله ده رحمت نه لری دي دا غي ظاهيري يني نتيجه سره فاسهم نو ده حق ده او ري دوني دې کان کړی وا اما ابسوارهم اوران دي کړی بسترږي د حق تليدونه حق وینينا اقاورينا دغورزه سره رحميدا انجام ده دغه جنو لمغوري کړی سیل الرحم ای سرا اخر خاتمهم او زنی وخت د دا حق د اورو توفیق نه ملایې د حق د بدون توفیق نه ملایې ینو دغه سزا ذکر کا چې سیل الرحم کټ کول دې سرا زنی وخت د صریح خاتمه خرابش بلکې اهله علم لیکلي چې هر غنا وړه دی اعلی ادا وایي ال دا د کفر قاصد لکه شک راجی او مخه قاصد روليږي چې زرع روانه دا, دا الله نا فرماني کوړه داو په لوی راکول دا د کفر قاصد د مخکي وقالت اعلی او فرمایي دي الله تعالی چې لوی دي والذین حاتسان ينقذون عهد الله چې هغه ما ته وي واده د الله منبر د نی ساقي پس د مضبوط والد د غواده را الله سره واده کړي چې الله واده کړی چې ستا هبي زمونږې غمبر دی او بیا غوادي پوره کوي نه قونه او پرې کوي ما غ مرم اللهوي چې حکم کړړی الله د غېباره کې ی سوه چې داد پې وس کی الله وي سرله رحمی یو سااتلی شي د کټ کوئ یسیدو او دی فصات کوي فم کي نه فرمای اوله اییکله غ دغه حالت د دوی د پااره لانت ولهم سوء الدار اودد ویده پاربنا کار کور د اخرت ور بعضی گناهونو نتیجا الله نیکر کای الله وتعظما طول سیل رحمیکت کول مزمک کی خسات کول داغ دا ناخار عاقبت له حال وقالت اعلی فرمایلی الله تعالی چې ویل و او فی سلف فرمایلی دا سرب الله تعبدو اللہ کتا سب عبادت او بندگی و نه کوي الا ياهو مگر يوازد الله وکوي و بالوالدين احسانا او دمور اولاد سره خسو لوک وکوي يمای یبلغن کثرور سیدل وعندک ثابنی الکبر بډا والدا احدهما یود دی دعاونا او کلاهما یادا دعاک بچی تو یتجوندے او ثاب والدینو کیو یا دعادا ګډا والی تورثدل فلا تقل لهما اف فل نو مواعد ایتو اف قدر کی. اور چی کی ما مولی ذحب خان خبر چونه ولا تنهرهما او دای رټما ار غدوا دي چه دي زکو څکسر غدوا لکی بیاغه نه ماشوم جوړ شي اپ ما مودی خبر خفا او کله خوشال نو وی رټه ما وقلهما او یای د دوه تقاولن کریمه وینا ادب نا کا نا ادب خبره ور لکوا <تصفح> وحفظ لهما و كتب دي لپاره جنا حذله هغه وذر د تابعداري مین الرحمتی دوجد رحمتنا وقرب دوای ایز ما رب ارحمهما رحم او کې په دې دوالو والدینو زماداته کما رب یعنی صغيره له د سرانګې چې دی پر ورشش کړړ زما پور کوی ک دګړدي وړو کوالې کې دلهوره سوه خبری د یاد دی کې مور د سوه خدمت کړی سمر ګ دګی د تا نه وینځې څمرره ستا پر ورشش کړی نوس معمولی وی ته سمه خبره سره نهشکلی وانوي بکه دهته بکه نو اغ حار سردي الله انو نه روایت ک قال فرمائے قال رسول الله صلی الله علیه و سلم رسول الله صلی الله علیه و الیহি و سلم فرمایلی انا انبیوکم ایا خبردار نظرکم تاستب اکبرلکبائر بڑے لوی ذل گناہونهنا سلاسن دلی پیلی خبرو فرمایلا تا تاسلتی دی ویدہ اللہ حبیب خبره قطول اخو ہباز خبره چه مخاطبینو تویداغي اهميت ډېر فرغندو نو درې پیری جوړه درې پیریو فرمایل په گناهونو کې لوي لوي در تلخ هي قل نامغه و بلاو نه يا رسول الله يا الله رسول قال وي فرمایل ال اشراك بالله لا الله سرا شرک شریف جوړول و ناغا غوان مختلف سي زنا نا گورين ذوان ور شرغوا شریکت کړي سوګنوارو سوګمایي سوګبزر ديوني سو قبرو نا سو کولیا شو حدا علي شراقط الله او جن نمبر وا اوکو کول والدين نه مور اولار نافرماني کول وکانه متتي ان صحابي و الى الله عليه السلام کين خبري کولي نو تکيه والي وا دا تو خبري چې فرمایل تکيه والي وا فجلصا لکه ناس اولو علي حسن دانه مشر خبري کوي نو کټکیل نو بعض خبره اهميت شي نو غير افافي الله حبيبه کرام ک خبره کوله ناس ته ناستو والي او فجلسن كيه ناستو ته فقال فرمایل على خبردار شي و قول الزور هغه و نه دروغ و شهادت الزور هغه غواهد دروغ دروغ وي د دروغ غواحي کې یو خبره د کړي داوین انکار ته وي سما زاله يقررها آخیران ای خبران می شوشی اللہ حبیب مکررولا علا و قول الزور و شہادت الزور بار بارے بارے بارے بارے صحابہ اکرام و پذلتی اللہ حبیب سر بے انتہامی نوا وی حتی قلنا تردیج مونگوی لیتا ہو سکتا کاشی اللہ لہ حبیب دی خبری نچپشی دمرے بار بار مکرر رکا چی قلنا لیتا ہو سکتا غاش چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یې را خاموش دي خبره نا متفقون حدیث امام بخاری امام مسلم رحم الله ذکر کړو غره بدی کی ډیر ګناهونه یو شرک د مور او بلار دروغ ویل د دروغ گواہی یا یو خبر او کې غیر غین بنکر دام په دروغ کې راځي امیشه نه بار غره راځي تاکم قرانه چې جنگونه دي پرزونی دی یو بل تا ده دروغه او دیوبل د حق خبره نه انکار نتیجې وان عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما د عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما روایت په چې نبی عليه السلام فرمایلي الکبائر الی گناہوں الاشراک بالله اگر الله سره شرک کړي او عقوق الوالدین د مور او فرمانی دا وقتل النفس او وجل ديال نفسينا حق مسلمان مومن ده تعالی الله و رسول لقتل اجازهت نه کړو چې قتل زموږ مسلمانان علاوه یو بل وجلته نا حق قتل نه ولي يمين الغموس او د دروغ قسم خړل خپنا او خضر لا قتل چې په دروغ مو قسم خړ ولي يمين الغموس رواه البخاري او يمين الغموس څه کوي وي الکې ها یحلفها چی خوی قسم دیل رکاز بند پا دروغا آمیدن قصدن او سمیت غموسا دیتا غموسی ونی دی نمکی خو لئنها تاقمی سلحال ففلسو زکا دا وی وردوباوی قسم خورن کے پا گنات غمس وردوبی دولاوی نو دپا اور کی زان دوکو دیکھو اجرب الحق میوالو پا قسم میوگا تلا نا زان تباکو زان برباد کو او دا غلق قسم سراد دا دنیا کم څکي ګرالو او واجب علاکو کې اور د قسم د غلط قسم د وجه نه خلک دا څروني ويشي یو ځل یو جرګه ته ځنا او څلېره یې نه مشکول او سن شایخون ته یو نمونه دا څرګندونه داواکای او قسم خو کناغه وي نا قسم خو نوکو په فلانه سره په یو نمونه په هغه درو قسم کړو هغه وانه ما په په چې څو ځل ور باندې کېده یا ور باندې کېده باجل حقوقی الله یو نمونه جوړه شي تاسو روزه وکړئ ظالم نه الله قسمونه بخری خری او مهلت ور کوي نه شي او کله غره نه ولکم کله دادار دیو نه غوړې دي چې الله صلی الله ناکل نه ولکې دادار د اعمالو دی دادار د جزانو دی غوړې کله په د عمل سیم الله نیول ولکې او نیوري واسه ناشنا نه وان هو د عبد الله بن عمرو بن لاس رضی الله عنهما روایت ہے چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قال فرمایلی منل کبائر د لوی گناهونو ردام دي شتم الرجل والده چې سره بد ردي کرنځلي کوي والدين او تا سو ابا برکت زمانہ قال صحابه کرام یا رسول الله وحال یشتم الرجل والده داسې کوم شو کې چې مور خپلار ل وکړځلي کوي ایدا دور سلی دې دې چې دې کې قتل کې شري در په در وي رجل هل یستم الرجل والده آیا څنګه رجل به هم کوي یو سره والدین تقال نام د الله حبيب ورته اوتنه يسوب ابا ابر رجل یو سره برا پاسي بده ردي بو وي فلار دې یو سړي تا نف آب اباه ابد دې دي والدته په بدل کی بد وي و يسوب امهو دې براو مور ته بد ردي وي ایا صبح امه نا بدد مورتب دره وای ندا دې خپل مور او پلار دې سبب جوړ متفقن علیه وفي روایت په روایت راغلی ان منک بر کبایر बेशक دلو یو گناهونو ندا دې چې سره په مور او پلار لعنت رسول الله ویل الله رسوله کی څنګه ال رجل والده. سرنګ دی بلانات هي یو والدینو قال يسوب و برجل و يسوب اباه دی والد بل فلاغ لبد ردي وي نو يف يسوب اباه ابا دې بلارت بد ردي وي و يسوب امهو فیسوب امهو دی والد هر مور ته بد ردي وي نابده مور په بده سره یاد کی رداد پخوال والدینو باندې او قسمه لعنت وي مصلی الله وانبی محمد جبیر ابن متعم رضی اللہ عنہ وایدابی محمد جبیر ابن متعم رضی اللہ عنہ نے روایت تھے بے فرمائی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دی, دی لا يدخل الجنت خافعن اللہ ابھی فرمائے نہیں نبدن نکی جنتا چچا فل رحمی کټکا د دانګو نشی دا کفر ده خو په اول دن نفی دن کی کې و دې دن نکیږي نا تر سوچ د سره رحمی د کټ کوله سزا ورته نه مریبا نبدن نکی جنتا قاطعن سل رحمی کټول او نن ګور عام ګناہوں خره دشمنی دوالیدانو دو د دو بچو سره دشمنی دار هی دنګیند د سرخوا فسره دشمنی دا ټول چې د رحمی د راکټ کول دی باندې وسره جنت ته دا مسلم تیر دا ځنی وخت دی یو جانب د طرف نه ظلم وی او د یو جانب د طرف نه سره رحمی کټکول لږا کتن دا هې د وجه نه نو پدیبم ګناهکار هې د کټ کيووبه جوړه رح جي وي او په چریغور راېوي چې در سر اسانات کئ تم کې نو دا خو احان دی او بدلله تا خو پر دو سررم خلک کي که تپوس ل راي ې تپوس لځي که پر کاررض در کوئ تهلهپرض زور کې تا او عادې کاله راي تهله راځي نو علب بعدلبانو خو پر دو سررم خلک کالوپات سا و سله رارحمی دیته وي چې کاټ کوئې ور سر سا لائد قلو الجنة قاتل او دقا وقتی الله دا, دا اللہ رضان دی کلک تا سر اختل قلوان احسانات کئی او تم ورسر سل رحمی ساتے ندی کی دمرا رضائی قدوان دا او بیام مخل نور سر خبری او کلشی اغاکت کئی او تی ورسر جوڑے نبیہ دیئے دی که خالص دا اللہ حکم مندی لائد قلو الجنة قاتل قال سفیان فرمایدی جی سفیان چراوی دیس رحمه الله یہ روایتی تخفل روایت تھی وین قاط یارہ حدیث کی معنی کے معنارسر سر کت کو ان کے دل رحم متفق علی ہے وعن ابی صالح المغیرہ ابن شوبر رضی اللہ عنہ دابح سا مغیرہ ابن شوبر رضی اللہ عنہ روایت ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ علیہ السلام فرمائے ان اللہ تعالی وشک تعالی حرم علی حرام کړي دي پتاسو حقوق ال امهات حقوق ال امهات د مور او پلار نافرماني وا من عن وهات د دې معنا در خپل لرستو ته وې وا من عن اول ال رب لز تاسو مناکړي اي و من عن د من نه پتاسو دا پتا وي واجب کړي وهات او طلب د هاوس کی هغه تلپ تاسو لجهز نه دي در کړي و وعد البنات او الله در حرام کړی دي د دونو ژوندې خفول فخاب الکلونه ژوندې خفول وکړه حلقم قیل وقال او الله رب العزت حرام کړی دی او بد غنی تاسو باندې قیل وقال قیل وقال له ته فلامی ما مادا سو یو سدرو غو و وخرابه ویل شوی دی وقالا فلان ادا سی وہی ماده سی لکه با یو کا تو دی گنتی پجی تھی او اواغا بس خبري وی غیبت ہوئی چغلی وی وقا فرتی سوالڑے انت پوښو نکول چه مخددی عمل نے اقتصیت پوښو نکے وا اذا اتل او مال بربادو له دربار حرام کړي مصنف رحمت الله علیه تخفل الحدیث معنا کئس قوله ویدہ قول د نبی رحمة الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې چې منع ان معناهه معنا دې دا نه منع او ما, ما وجب واجب عليه منع کول دا چې واجب دي پدې د یو شی دربانه یوځې کې مال له واجب دي او ته منی کې له زکات شو خپل خپلوانو پسو غریب دې بیمار دې یا په مسلمانانو صافه او تکلیف را نو کستال زکات مال تا او نور مالی مدد دربانې واجب دي دا وقت مال منقول دا منع دربانه حرام اکڑه وحات مانا سو طولب مال سلحو دا ها غشی چلق قول چه داغی تال حق نی ووعد البنات دا دی مانا سو مانا هو دفنهن فی الحیات داغی وجوندن دفن کول وقیل وقال ستو ایمان دا ویال حدیث بکل ما یسمعهو چه سواو ری اغوی دی تقیل خلق و یر داسی وی خلق داسی وی قصو کی واردن ناغویر یره قید قضا و یر داسی ویلی شوی وقال فلا من قضا و فلانی داسی وی مما لا یعلم و صحته اغا خبری کئی چی لید آغی پس حیوالی پوحنی ولا یظنها اولد دو گمان پا آغی را دی چی لید آغدنی صحیوی اور اللہ حبیبوی فرمائی لی وکفاد المرء کذبا کافید یو صدید پارداد اي يحدث بكل ما سمعا چه بيان کوي د هر هڅې ور چا نه چې سوال در نو بده وير خلک داسې وي خلک داسې وي که یو خبره شړې و اوری ناري کی سوچ پکاره چې یو خبره سه حقیقت توزي دي بل لواب نو پدې کې صفه دا پا ناري نو دا داخوي او زنانو کيم یو نو ووري بیا خبره خبره او خلک پریشانه کوا نو تدین په حدیث کې مناراله دې علماء وکړي وې سمره چې یو سړي تعلق له الله سره جوړي او سمره ته حقیقت د آخرت کلاوی نو تمر بل هغه چې په بجو وکړاري جبو وکړاري و اذاه المال څه کوي وې فضل خرچی واسرفه او لګول د مال د غیر لجوه جوه ماذون بغیر داغه وجود نه چې اجازه شي پائې ممن مقاصد الاخره لکره مقاصد الاخره چې کوم دین او غيکه الله او تم کړی شی وې دنیا دنیا باركي کم جهس کارونه وی خراش تاغله ځان تداستوګ نه زهر شوړلي دا بدا جهز دي وترق حفظه او اید مال بربادول دام دي پر خودل حفاظت دا غي ما امکان الحفظ سره د امکان د حفظه مال حفاظت ځکه الله تعالی ستا جون کې ټول یو جائز اسباب درکړي نو دمال افاظت حفاظت پکې دمال ورته مال په مسلمان باندې لازم ده او خیبری اللہ اللہ دا غیر حفاظت تر دا په ناروا دي حدیث کې راغلي صحابین او خير پر خدا الله حبیب صلی الله علیه وسلم ورته یې څه کاه بیا مې الله ته وسپارل وې دا کله ارشه ګوډول نو به الله ته وسپارم تعالی الله حبیب صلی الله علیه وسلم غیر حفاظت ټکو وتركوا حزمه ما امكان الحزم داغه هوا داره چې دا مال جان حفاظت کي او دي وخت کې وسړي راغ او تا نستا غمال لي او تا هغه قتل کو نا غ خراب مړو او کثم مړو نو تا ته شهادت ملي او کثرت السوال سے شي الالحاحو في ما لا حاجه ایده وي دی ر مبالغه چې حاجت ورتني وصل باب او دې باب کې حدیث نور حدیث کی سبقت فی الباب قبله چا غفیر شل په دی باب کې دی نه مخکې لکه حدیث دا وا حدیث واقطعوا من قطعوا واقطعوا من قطعوا دا حدیث لتهر شو او حدیث من قطع عنی قطعوا الله وی اصل رحم وی چې من قطع عنی چې هرېک موخه کې نو الله دې غوښره د رحمت معاملې کړي دارنگی اللاویلی وعقتو عوض باغچانسرا در رحمت معاملہ قدقون من قدعا کیسی چایے سے لرحمیت کر قدا حدیث در مقید تیر شو صل اللہ تعالیٰ عنہ خیل ایمی بر اصدقائی الابی والامی و لقارب من یندب اکراموهو وې बाप دې بیان د فضیلت د ډېرې اسبقاله د احسان کولو کې د دوستانو او دواليد سره. دې استادواليد محترم سوق دوستان دې مراوي سره ته خصلوق کې د دې سور فضیلت ته. ول امي او دمور مور د اغا رشتہدارو او دایي تعلقدارو سره. دې دواليد دې ځي او سره تعلقو ای سره ناز ک پاس تاو خبره اترې وی دا سره چې احسانات کې د دې سور فزیلت ول اقارب او د نور د نور دوستانو سره تعلق ساتي و او د خپلې وېوي اې له سب یو عادت هغه د نورو زنانو سره تعلق کو ناز ک پاس توا لداوی ته ژوندون یاداږه د مرګ نه پس دا غی سره احسان کو د دې سمره فزیلت ته و سایر من او طولا یندب احترامو چراغی عزت کول مستحب دی <تصفيق> عن ابن عمر رضی الله عنهما دا ابن عمر رضی الله عنهما نے روایت ہے ان نبی صلی الله علیه و سلم قال ایا سیلر دا چې دوستیو ساتي یو سره ود د اوی هی دا د دوستانو د خپلواله سره ورسېږي وفات ته دا د دوستان دي نو غټه نیکی دا له رئیس سره تعلق ساتي چیرې دې زماره سر سره ناستو اودې سره دوستي وا دا په نیکو کې کټنې کیلا رواه مسلمون وارث له خپل دیناره دا په له خپل رحمه الله رحمه الله نے روایت ہے کہ عبداللہ عمر رضی اللہ عنہما نے روایت نقل کیا ان رجلن یو سلی من الاعراب د باندچيانو او د باندو د سیدونو کنا لقیہو ملا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ, رضی اللہ عنہ سرا د طریق مکہ تا فنار المدینے مکرمہ کی تین مکرمین مکرمی مکرمی و مدینی منورین تراروانو یاد مدینی منورین مکرمہ مکرمہ تسل ابو دیب ابن عمر رضی اللہ عنہ سرا یو سڑے دبانډو سیدن کې ملاوسف صلی الله علی عبد الله ابن عمر عبد الله ابن عمر رضی اللہ رضي السلام وا چولو وحمله علی حماره او سور کو هغه فخر هغه تر سور نیو نوخره کې کو شو کې سور کان يرکبو چې هغه په پدې سوړې دو هو امامتن او وان ک ورته یو پټکه کانت الاراس ہی کہ اگر پسرد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ اگر پسرد سر میں یہ قیمتی پٹکے لرکو اگر زمیدار لے پسروا لکے ہو قال ابن دینار ابن دینار رحم اللہ اقل نالہم نورتوئی اسلحک اللہ اللہ دے تالر درست کی او صلاحیت دے اللہ تاکی وانچائی انہم الاراب داکو بانڈشیان دی دبانڈو او دزنگل اسی دل کی خلق دی و و هم یردون بالیسیری دای خو په او تاور لګونه یو خدي ور لسورلی ورته نکره سریاست کراوه چې او پکتهوله ور ربی الله ابن عمر رضی الله عنهما ورته وی ی ان ابا هاذا زید رضی زمیداره والد کانا ودله د حضرت عمر ابن الله دعوالدی جماع رو والے جو محترم دوست و انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مارغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقولہ فرمائے لے ان ابرر البری و یبشکر دور پنیکو کی دیرلیو نیکی دارا صلہ الرجل کی اسڑے خصلت کئی اہل اد یبیہ داغ دوستانو د خپل والد سره هغه غره کله چې والد زمریه دو او سترګو له سره ګوري د دوستانو خیال دا غوژنم کوي وګوره دا هغه خبردار دی وخت عمر رضی الله و وفات د خپل والد د وفات نفس دو دو دوستان ساتن دا دوستانو خیال ساتل دا پني کوکی او لوی نیک دا دا سروس روایت زمندر ذکر کوي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل چې کله یوګد زب هکو د راوی ووخه به کا او اغه زنان او ته یو لېګل چې د کوم زنان د خدیجه کلبره رضی الله تعالی عنها رسو دا غي سره تعلق او دا غي سره ورنال یعنی د خپلې بيبي د وفات نه پز دا غي د حق څانسه لو یو روایت داصم راغلي ابن ابي راويه رحمه الله ابن عمر رضی الله عنه چې انهه قال اغه خرج لا مکه و ادعا ابن عمر رضی اللہ عنہ چی کلب مکیم و تروان شو او بو اتو دا مدینی تو یی بینا لگا دے بڑے ایر حجون و تراتلو یو کالی محچ تپریخی نرے نو کانا لہو حمارن ددد پارا یو خرو یتروہو علیہ پاغی بے شور کولا ایزا مل رکو بر راہلا کلچ بسترشو شو شور لید اوخی بانے تو اوخ بے شور لکولا نو چې کله واغې دراسې سبحانه قلت شروع را کوبې شو نو بیاو په دې بلې شړلې کې ناشته و امامته یو پکې یو یشد د بهارا ته سر تړلو پدې نه هو یو من په من د دې چې غي اورز على ذلك الحمار قد خرصور اذ مر به اعرابيون یو د زنګل او د باندې اوسې دن کې پېچېر شو فقال ابن عمر رضی الله عنه الست ابن فلان ابن فلان وی تو فلانی فلانی زنی هغه دې دې ارته وي قال وقال عورتي ولي نفعات واه له نو هر ول اور کو فقاله اركب هاغه کوي سورش واه له امامته او پټکي ول اور وخت کې سودا وقال وذل بهراثه کاوي پدي پټکي دي سر کړه فقال له بعض اصحابي نو باز مرګور اور ته غفر الله لك الله دې ارتب خلنو کی اغه ته هاغل تا دې زمیدار تا هر ور کو پونتا ترواح عليه تا کې سرلي کولا وا امامتن او پټو ور کو پونتا ته شुद्ध ديهارا څخه چتابه پاوې سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ده الله رسول الله صلى وسلم نوې دي یقول چې فرمایل ان من ابرل برره غطپن کو کدا لا ايسر الرجلو شیخو سلوکو کیاو سڑے احلو دیابی ہی داغا دوستانو دو والد سره بادا اینو اللیا فانس دینا سی والد شادی یعنی لارشی خبر لی لارشی دیر دار پانینا رخصت شی وَإِنَّا آبَاهُنِو جَدِیزَ مِدَار والد چیو کانا سوڑیقا لِ رضی اللہ عنہ یہ عمر رضی اللہ عنہ ہو دوستو نو ماد دیو جنہ داغا خفل والد دوستای خیالو ساسلو وہی رواه هذه الروايات كلها مسلمن دا ټول روايتونه امام مسلم رحم الله نقل کړی دی ذکر کړی دی د دې کداوي چستا سمره تر دې دی ما مادي دی دي دي دا والده دی دي او دا هیڅ تشه سره تعلق نه دا راغې پزوند یا راغې د وفات نفس دا وخل کو خیال ساتل دا مور او بلار سره پنې کو کی وقت دی چې دا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زما سابق ده وانا بي او سيد وي ده حضرت ابی او سید رضی اللہ عنہ روایت ہے وجدا پر زمین حمزہ سره او سید کلا حمزی باندې زبر وقف ش سین او دخلن مالک ابن ربیعت الساعدی رضی اللہ عنہ قال دے فرمائی بینما نحن جلوسن قبند دی کی چمونگا ناس تو قائن رسول الله صلی الله عليه وسلم د رسول اللہ صلی الله عليه وسلم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ اللہ علیہ وسلم از جاہو رجلن چراہ ورثی او سڑے من بنی سلمہ دبنی سلمہ قبلینا تقالا نو فرمایل دی صحابیا رسول الله اله ادا الله رسول صلی الله علیه و سلم الباقیا آیا باکی پاتیده منبره اباوایه شیون د احسان او د خوب سلوک د والدين زمانه سره شی ابرههما به بعده موت احسان چه زتی احسان او نیو کمدا دعا او صرف هغه صرفس د وفات او والدين